Capitolul 5. Versetul 9. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. După cum roata neunsa a carului face zgomot mai mare, tot astfel cel care nu rămâne necurmat în Hristos, unsul, este fără blândețe și răbdare. De aceea se plânge cel mai mult și nu cunoaște cu adevărat bucuria și mulțumirea numai rămânând în Mântuitorul Hristos. Unsul, viața noastră are un mers normal, fără scârțieli, plângeri și nemulțumiri și fără gândul slavei de șarte. În Hristos suntem cu adevărat unși. Plângerile și nemulțumirile sunt mișcările firii vechi în cel credincios. Firea nouă nu are nicio nemulțumire și nicio plângere, pentru că ea a găsit totul de plin în izvorul de unde a țâșnit, adică Hristos. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. E o plagă în lumea creștină această stare. Chiar și între cei duhovnicești se strecoară câteodată Duhul Luciferic al plângerii unora împotriva altora. Dacă noi, copiii lui Dumnezeu, suntem totdeauna treji și conștienți că facem parte din același trup tainic, adică Biserica lui Hristos, de ce să ne plângem unii împotriva altora? Se poate plânge mâna împotriva piciorului? Numai ceea ce este în afara trupului se plânge împotriva lui. Dacă noi, copiii lui Dumnezeu, suntem totdeauna treci și conștienți că suntem chemați nu la lucrarea noastră, ci la lucrarea lui Dumnezeu și că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia un dar ca să împlinim această lucrare, de ce să ne plângem unii împotriva altora? Dacă noi, copiii lui Dumnezeu, suntem totdeauna treji și conștienți că am fost răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos și aduși fără merit în casa Harului Veșnic, unde avem de toate din belșug și că putem să luăm după plăcere tot ce se află aici, de ce să ne plângem unii împotriva altora? Cine are mâna credinței sănătoasă, ia cât îi trebuie din toate bogățiile aflate în casa Harului, și nu mai poate ajunge în starea de nemulțumire, stare care se află numai în casa păcatului pe pământul blestemat. Nemulțumirea și plângerea vin în viața cuiva numai în urma sărăciei și a dorințelor neîmplinite. Ce mai dorim noi dacă prin credință suntem în Hristos și împreună cu El în locurile cerești? Numai când suntem în stări firești și umblăm după lucruri de pe pământ, câștig mărșav și slavă de șartă, ajungem la nemulțumire, plângere și alte lupte și necazuri. Atragem atenția că slava de șartă și câștigul mărșav nu sunt legate numai de lucruri materiale, ci chiar de lucruri și ocupații religioase. Dumnezeu prin cuvântul său ne îndeamnă la cercetare adâncă, pentru ca să ne îndreptăm la timp și să nu ne prindă judecata viitoare. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Cine se judecă acum în această vreme a Harului va scăpa de judecata viitoare, judecată gata să se arate. Ușa despre care este vorba vrea să ne spună că este foarte aproape necruțătoarea judecată a dreptății dumnezeiești. Ferice de cel ce ia seamă la cuvântul lui Dumnezeu care caută să ne trezească prin înștiințări. Nu numai dorind izbânda, De-i ajunge să o atingi, Ci luptând cu preț de sânge, Și de lacrimi ai să-mi vingi. O, Iisuse, O, Iisuse, fă să-ți cu dor, să nu fiu numai cu vorba, să nu fiu numai cu vorba, ci cu fapt am o Versetul 10 Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne îndeamnă să luăm pildă de suferință și de răbdare de la oamenii lui, de la cei care au vorbit în numele lui, de la credincioșii săi, pentru că numai ei au știut calea adevărului și au suferit pentru o cauză dreaptă. Suferința oamenilor necredincioși nu este ținută în seamă de Dumnezeu și nu vor primi nicio binecuvântare de pe urma ei, în afară de cazul când, în timpul suferinței, se întorc din calea lor rea. Oricât de mare ar fi înțelepciunea oamenilor nenăscuți din nou și oricât de strălucitor ar fi eroismul lor în multe privințe, ei nu sunt dați capil de de urmat pentru că izvorul de unde vin și ținta spre care merg nu Dumnezeu. Iată un adevăr de care trebuie să ținem seamă. Toți oamenii sunt făpturile lui Dumnezeu în ceea ce privește trupul, nu însă și în ceea ce privește latura duhovnicească. Când este vorba despre adevărul lui Dumnezeu, noi, copiii lui, nu trebuie să ținem seama de părerile oamenilor firești. Ei nu pot pătrunde tainele duhovnicești pentru că n-au minte nouă din Dumnezeu. Prorocii și toți credincioșii lui Dumnezeu care au vorbit în numele lui ne stau înainte ca o pildă puternică de suferință și de răbdare. Ei trecând pe pământ au fost urmăriți și chinuiți pentru că cetățenia lor era cerul. Așa suntem și noi credincioși de astăzi și de aceea trebuie să privim și să învățăm de la ei. Prin răbdarea lor au biruit, iar adevărul vestit de ei a ajuns până la noi. Răbdarea, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, este o armă nenvinsă și un turn care nu se poate strica. Niciun credincios al lui Dumnezeu n-a suferit și n-a răbdat în zadar. Roada suferinței și a răbdării s-a văzut și se vede limpede în biruința cauzei adevărului dumnezeesc pe pământ. Biserica Domnului Iisus Hristos este o roada suferințelor Lui. Cât de liniștiți și de încrezători trebuie să fim noi, urmașii Domnului Iisus, când trecem prin încercări, știind că prin încercarea noastră vor putea ajunge și alții pe calea Domnului, pe calea vieții și a fericirii veșnice. Așa cum noi avem pildă pe înaintașii noștri tot așa ne vor avea pe noi și cei care vin după noi. Cu toată dreptatea zicea un înțelept Nicolae Iorga, pentru a fi în adevăr om, trebuie să te gândești la două lucruri, că atâția oameni au fost ca tu să fii și că tu însuți ești ca să fie după tine atâția oameni. Să nu uităm acest adevăr și să ne purtăm într-un chip vrednic de chemarea noastră. Nu numai cântând credința, Dovedești că o ai de plin, Ci trăind în ea cu fapta Și cu sufletul creștin. O, Iisuse, O, Iisuse, Fă-mă să-ți cu dor, să nu fiu numai cu vorba, să nu fiu numai cu vorba, ci cu fapt împlinitor. Versetul 11. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Dumnezeu și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Noi poate n-am fi auzit niciodată despre toate celelalte valori ale lui Iov, neprihănire, bogăție, înțelepciune, dacă n-ar fi avut această comoară, răbdarea. Iov a intrat în istoria universului prin răbdarea lui, răbdarea credinței l-a înălțat pe acest om al lui Dumnezeu pe culmea cea mai înaltă a slavei. Prin răbdare a ajuns el fericit și prin răbdare Dumnezeu l-a desăvârșit în toate privințele. Răbdarea este filonul de aur al omului credincios, care în cel mai puternic foc al suferinței nu se pierde, ci se curățește mai mult. Pe prea lui, Dumnezeu îi încearcă prin cuptorul aprins al suferințelor ca să le curățească aurul credinței răbdătoare. Un vestitor al Evangheliei a intrat într-o librărie, iar librarul, care îl cunoștea, l-a rugat să vină puțin în odaia lui. Ducându-se acolo, omul lui Dumnezeu a găsit pe copilul librarului gata să moară. Fiindcă și dumneavoastră sunteți tată de copii, zise librarul, am îndrăznit să vă chem aici. Poate că îmi veți spune un cuvânt de mângâiere. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, răspunse mișcat vestitorul Evangheliei, că el nu va uitat. De câteva vreme va a mers așa de bine că eu eram tare îngrijorat pentru viața dumneavoastră lăuntrică. Adesea m-am rugat pentru dumneavoastră și acum văd că Dumnezeu se gândește la dumneavoastră. Necazul care vine acum asupra dumneavoastră vine cu îngăduința Tatălui Ceresc. El vrea să vă aducă un câștig duhovnicesc prin răbdarea încercării și este un semn că Dumnezeu încă vă iubește și se gândește la dumneavoastră. Librarul a primit cu recunoștință cuvintele prietenului său s-a cercetat și a văzut cât de departe era de adevărată viață în Hristos, deși mergea regulat la adunarea copiilor lui Dumnezeu. În suferința prin care îl trecea Dumnezeu, voia să-L învețe răbdarea și lepădarea de sine, voia să-L atragă de plin pe calea cea nouă și vie, deschisă de Domnul Iisus prin trupul său, pe care l-a dat ca jertfă pentru mântuirea noastră. El, librarul, a înțeles că Dumnezeu, prin durerea prin care îl trecea, îi arăta semnul iubirii sale, semn care l-a smuls din starea de nepăsare și formalism în care ajunsese. Toată neprihănirea noastră, fără focul încercării și fără răbdare, nu are nicio valoare. Dumnezeu ne învață răbdarea pentru ca întreaga noastră viață de credință să aibă valoare veșnică atât pe pământ cât și în cer. Adevărații biruitori sunt cei care au răbdare și îndelungă răbdare. Nu me pot avea și răii și se pot făli că-l au, Însă pildea și trăirea și simțirea vieții -au. O, Iisuse, O, Iisuse, fă să urmesc cu dor, să nu fiu numai cu vorba, să nu fiu numai cu vorba, ci un fapt împlinitor. Versetul 12. Mai presus de toate frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Să fim foarte atenți la tot ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu, căci, în adevăr, El ne învață în toate privințele, ca să putem trăi o viață creștină normală și să fim folositori semenilor noștri pentru mântuire. Numai adevărul mântuiește, și numai cine se supune în totul adevărului lui Dumnezeu, ajunge la starea de copil al lui Dumnezeu, de fiu al mântuirii. Versetul de mai sus arată limpede felul de vorbire al credinciosului, numai cine nu vrea nu înțelege. Și celui care nu vrea să se supună adevărului, însă dar îi mai aduce argumente. El de la început își închide toate ușile ființei lui și apa adevărului nu mai poate pătrunde înăuntru, așa cum nu poate pătrunde apa într-o sticlă stupată și aruncată în mare. Mai presus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ. Nici o interpretare nu permite aici cuvântul lui Dumnezeu. Cel cu adevărat credincios se supune cuvântului scris al lui Dumnezeu și nu l discută. Împlinirea cuvântului sfânt înseamnă viață, neîmplinirea lui înseamnă moarte. Dacă Scriptura îmi spune nu, așa să spun și eu. Dacă Scriptura îmi spune da, să spun și eu la fel altfel nu sunt credincios. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbind despre jurământ, spunea limpede, Dumnezeu a poruncit să fugi de jurăminte și tu spui că este peste putință să fugi de jurăminte. Zice el mai departe, știind așadar acestea, să fugim de jurăminte și gura noastră să-și dea o să zică, crede și aceasta va fi pentru noi semnul întregii evlavii ci dal vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Cărturarul român Octavian Paler zice și el în privința înțelepciunii, un simplu da sau un simplu nu, rostite clar și la timp, valorează uneori mai mult decât un tratat de înțelepciune. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu, ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău, Matei 5 cu 37. Da? Nu. Două monosilabe, dar amândouă încărcate de o putere extraordinară. Un nu sec, un nu definitiv, este o armă eficace. Este comparat cu o stâncă pe mare, rezistentă în furtună. Este acel nu puternic care sfidează și respinge ispita. Nuul credinței în ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciune, care cere putere de sus, este irezistibil. Trebuie să știm să spunem nu la ceea ce nu este bine. Moise n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Avraam a refuzat darurile otrăvite ale regelui din Sodoma. Dar este important să spunem da în fața binelui, la tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit. Când Domnul ne poruncește să-L urmăm, trebuie să-I răspundem da într-o ascultare bucuroasă. Da? Nu. Viața are mereu o latură negativă și o latură pozitivă. Rezistența și apărarea pe de o parte îndrăzneala și progresul de cealaltă parte dar inima noastră este vicleană și provocatoare și tactica lui satan a fost mereu aceea de a amesteca binele și răul pentru a-l pe credincios departe de Dumnezeu. Lumea a devenit lumea daului și a noului, a consimțământului și a refuzului, în același timp a promisiunilor și a deziluziilor. Este lumea minciunii. Ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Orice cuvânt al adevăratului creștin trebuie să aibă greutatea unui jurământ. Când a spus da sau nu, să fie chiar așa, risipa de vorbe este un păcat și cu atât mai păcat este atunci când un creștin se jură. Numai minciuna se jură ca să fie crezută, ea caută cât mai multe proptele ca să stea în picioare. Adevărul n-are nevoie de proptele, el este un turn tare și nicio o furtună nu-l clatină. Să veghem asupra gurii, frații mei, ca să nu țișnească în lume vreun cuvânt nefolositor și astfel să cădem sub judecată. Nici glume proaste, nici jurăminte și nici vorbe viclene să nu ne iasă din gură dacă vrem să fim urmași și slujitorii Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Iacov, capitolul 5, de la versetul 9 la versetul 12. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorogii care au vorbit în numele Domnului. Iată noi numim fericiți pe cei ce au răbdat.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 să nu fiu numai cu vorba, ci cu fapta împlinit-o. Nu numai când în credința dovedești o ai de plin, ci trăind în ea cu fapta și cu sufletul creștin. O, Isus, o, Iisuse, Iisuse Fă-mă să urmesc cu dor Să nu fiu numai cu vorba, Să nu fiu numai cu vorba, Ci cu fapta-mplinitor. Nu me pot avea și răii, Și se pot făli că au, Însă pildă și trăirea Și sfințirea vieții nou. O, Iisuse, O, Iisuse, Fă-mă să urmesc cu dor,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 Ca la ascultării sfinte, Ce-adevărul mi-l-ai dat, Drumul sfânt lăsat de tine, fă dulce și umblat. O, Iisuse, O, Iisuse, Fă-mă să-ți urmesc cu dor, să nu fiu numai cu vorba, Să nu fiu numai cu vorba, Ci cu fapt n plinitor. De nerodul ascultă scum Cum și dulce și smerit,